Alhamdu lillahi, fumma alhamdu lillahi. Alhamdu lillahi, lezi hadana lihaba, ve ma kunna linahtadiya leula an hadana Allah, ve ma teufiki, Wa la thikati illa billah, wa ma tabakuli, wa la atimaadi illa ala allah, wa shahdu an la ilaha ina allahu ahdahu, la shariqa lah. Wa shahdu anna siyidana muhammadan abduhu, wa rasooluhu, wa mahabbubu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala siyidana muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama badu. فيا عباد الله اوصيكم ونفسي المخطئه بتقوى الله عز وجل واخصكم على طاعته واقتبئ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم في اقوالكم وافعالكم وأحوالكم, واحوالكم واذكركم بقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا وانتم مسلمون <coughs> ويقول الله تبارك وتعالى في اشرف الكلام با اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم që në nëjmi oma hava ma dhullë sa higukum oma gawa Salak Allahul Adhim Falemdrimet, e falemdrojmë e madhërëjmë Allahun gjëllë shanu kryusin e gjithësis atë që na kryoj, na uzoj dhe na nderojmë islam atë e falemdrojmë për të mirat e pa nëmërta për dritën e besimit dhe për mëshinën e ti që në e përshin dit e natë. Dëshmojmë se nuk ka zotë jetër përveç Allahu t'i nja dhe i vetën përshqë, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është në robë dhe i dërguar i ti. Allahu in dërgo salavatë dhe salame bi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam bi të dashurin tanë dhe të dashurin tanë, bi familin e ti, bi shokët e ti dhe bi gjitha ta që ndjekin rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Të ndersham vlezër, të ndersham xhamat. Prosot jemi në ditën e parë apo konkretisht 27 Reghep kur mbash humicës e dietarve thonë që pikrisht në këtë ditë pra në natën në 27, e 27 ka ndodhur mrekullia më madhështore e Isra's dhe Miraj. Dhe neve xhumon e kaluar e hapon këtë em ndërsa sot do të mundohemi nëna pika të shkurtë të nxjerrim mësim nga ajo ndodhim e madhështore. Nga çë besimtarët ngjarjet e madhështore nuk i shohin vetëm si ngjarje historike, po për mundohen përfitojnë, të jetojnë atana jetën e tyre të përditshme. Dhe zdo mendë se njërja ma dhe shturë e israz dhe mirajit, ka mosimet të mdhaja, që nga filimi dherim për fundim, dhe ne në pikat të shkurta dhe të mundohemi që t'i elaborojmë ata. Pikrish si që është dita e sotit nga që njërja ka ndodhë në natën e mbranshme, dërsa në ditën e sotit për jammeri alis salatu e salam, delë, Për para, për para qabes dhe tash si që <të> thote dhe veti dërguar i sallallahu alaihu sallam gjënja ma e vështir për mua ka qen tash si do të ju të regoj atire nga që kjo mërekulli pre gjithë kushteve që i plëson si mërekulli më dështore, nja nuk e plëson nga që nuk kanë duhet parasive të njerës. Do me thonë, asë një nuk e ka pa përgamerin a.s. që ka uftu natën. E tash ka qenë vështirë, si do t'ju të regon përgamerin a.s. që unë bramë kam uftu, do me fondë prej me zhjidil haramit, kam shku në bejtul magdis me zhjidil aksatje, dhe prej atje jam grit përbishtat ka qivë, e pa kuptushme. Për logjitën njërzore e pa kuptushme, po e mundshme për Allah unë kryusin e gjithësijës, të gjithë fuqishkin. Nëse neve i analizojmë këtë njarëje, pasë të të dhime dhe të këthimi, të këthimi kur u këthi dhe si të regoj për nga merja, anji i salatu o salam për të arumbullakësu, mesajja po tema e sotit është e pra mësimet që në të dhjerim nga Israja dhe Miraji dhe pregatitja po hirja në muaj në Shaban. Të ndeshë në vlizën, momentin na, kur afrojemi në këtë njari në malë dështore të isratë dhe mirajit, vetëm na paralajmruat që neve jemi të hi në muaj në Shaban. Dhe nga një zeti i këti muajt, pra një zetin i këti muajt, që i berë, mos ka bovë shatitën e martë, ne him muaj në Shaban. Dhe muaj në Shaban është, që paralemro në ardhje në mojnë të Ramazani. Pra jemi afru në mojnë të Ramazani, të Allah në mënësafët, që të amri. E para gjoj, i pari mësim, e cila në delë neve nga Israja dhe Miraji, nëse e para shtrën pitjen, kur ndodhi Israja dhe Miraji? Kur ndodhi, Ndodhi një vit, një vit para se me bëj hijratin pejgamberi sa. Po çfar vit ishte? Ishte viti Amul Huzm, viti i mrzis pejgamberit, do të thënë viti hidhrimit. Po s'kan diçka i ndodhi pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasalam shumë ndodhi, shumë ngjarje të mrzitshme. E para ju e dini tre vite ishte pejgamberi Ali salam në okupim. Sa që janë detiru të hanë levore, të hanë insekte, se endëse tre vite me kasit këshin bloku gjithë shka që ishë në lidhje me pengamere në samë dhe besimtarët të ti. E atëhere, në moment kër i lirush ka bu një i vdijt që atijgja, qatë vit, vdijt që atijgja radiolona e para besimtarët që i besoj pengamere të alisëlam dhe krau i gjati pengamere të alisëlam. Me njëherë pas i vtisht, pa po në atë vitë minqa i ti e butalibi i cili si shpesimtar po e ndimon të pengamerin Al-Islam. E ndimon të i ptekra, shkak i ati su në sulbojshin, mushrikët. Pengameri Al-Islam edhe me gjithë ka të zimjet humbje dhe atë atiru dhe atiru të shkojnë ta i pësirën islam atje nuk e pritën mirë, e gurzuën, e banë, e maltretuën. Për nga merja al-Isram, si kun beti pa kra, pa ndima, si humbi dikrat e ti, humbi nuk janë dëgjoshin fjale të atjen taifek shumë e radhë, maltretime shumë. Deshti Allahu që në shanë nuhu me këtë më rëkullim e Isram dhe Mirajin, deshti ti tregoje Muhammed Mustafa dhe, dhe të të kjot, në në mësimin që të tamajnë nga kjatë nabod me ti e neve se kur njërzit heqin dorë nga ti në tokë, ndima vjen nga qjeli. Kur dirë të dënjansë të mbilën, dirë të Allahut të hapën. Pasaj, se për nga meri alihis salatu u eselam, prej qabës u desh të shkuen aksab, kjab, me zgjidila aksa, se kje shkanë dërlidhet me me zgjidila aksan, shkanë dërlidhet me atë vend, të ndeshën dhe zërju e dini, se në rëthinën e mesi dhe laksas, shumitës apo më themi gjesë për nga merët ka nërë në ato vende. Dhe Allahu e ka beku ato vene. Pra lidhja mes këtire diqa mive nga trekon, se të dhja janë të shenjta, pjesë e akides besimi tunë, dhe se umeti nuk duhet të haroj asmekën, askuci. Dhe duhet të adim në një gjo, se muslimanët, Përpara se më u bë obligim kthimi në drejtim të Ka'bës në namaz, janë kthi drejt Mesxhidit al-Aqsa. Dhe pastaj që kthim apo apo shumë më vonë pasi ka bërë hijrët pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam dhe ka ndodhur në Mesxhidul Kibletin. Pra kur pejgamberi sa më ka qenë të fal namazin e drekës, është kthi pastaj në drejtim të Mesxhidit Haramit dhe ja plaçut dëshira kë ka pas ka mohime të kthyer në drejtim të qapës <coughs> Mirazhi lartësimi i besimit dhe nderimi Muhamedit alayhi salatu wassalam por me anë të mirazhit besimtari e lartëson besimin e tij e shton besimin e tij dhe është nderim për Muhamedit Mustafan sallallahu alaihi wasallam Në Mirach, për nga meri, a.s.a.m. ungrit për të i kjeve dhe u afruat e Allahu Gjellëshanu. Mirë po, kër u këthije ata mendonin që kjo është i qmendur, si mundi të baje këtë uthtimit të cilin e bajshin dimu i shkurje, dimu i ardhje. Dheri, pra prej qabes, dheri me zhjithil aksa e pastaj ajo, ajo përbi horizonte Së mund si mund para mendohet? Si mund i ta baje kot dhe thoshin këjo është i çmendur. E Allahu shkafon surën Najm. Thot Allahu xheneshani u miku juaj Muhamedi nga çfarë thamë edhe xhomon e kalum, edhe disa nga muslimanë dishuan duke ulkund kriën dolën pishë Amit. Pse se se besonin kot pun. Sot teksaj ditë kimi njerëz se nuk e besojnë kot pun. Ai dish ka thonë, thonë ka shku në ondër subhanallahu. Ka shku në xhom, xhom edhe na mundim shkojmë. Në gjumë duke qenë duke pa ondër, na shkojmë në Amerikë, shkojmë atje, shkojmë atje, shetidim. Nuk o shtu qëllimi për përpër nga me në gjumë. Nga që Allahu Gjelesha në utë, si kur kështë qenë, ka shku vetëm në andër, nuk e kështë vëndë përmenë Subhane Lëdhjes Rabi Abdihi. I patë me tonë shajcili e parti rubin e vetë. Rob është me shpirtë. Rob është me shpirtë dhe me trupë ashtu si që është insanë, Fjala e الرب ka për qëllim të diën materien dhe shpirtërorën bash. Sot Allahu sheh në ma dal le sahibukum wa magawa. Miku juaj Muhamedi nuk ka humbur rrugën dhe nuk ka devijuar. Pastaj pra edhe nuk ka nuk është i çmendur. Dhe këto ajetë të ndershëm nizesën namoseysa Ajo që pejgamberi Ali san pave për jetoi ishte e vërtet e pastër dhe e uzuar nga Allahu, jo imagjinat dhe jo te vini. Namazi dhurat nga mirazhi i të dashur Zotë. Prandaj duhet shumë kujdes të kemi. Dhe mosim, për ne është se namazi u desh pejgamberi Ali selam ta banë kot ustim të, të shkoje dhe të kaloj e qitë dhe të takoj e pengamberët në përqej dhe të bisedoj dhe atë dhe e përmendëm dhe të të përmendim e son të inshallah të ala më gjërësisht për ndodhin i sras dhe mirajit e kemi paralemruar dhe, dhe një internet edhe të aplikacioni edhe në Facebook son të pas namazit akshomi dhe të të përkujtojmë më gjërësisht dhe dhe të të analizëm të sanet më gjërësisht dhe shka pa dhe shka sendi nga që në gj O Peygamberi Ali sallallahu alaihi wasalam në qieullin e parë pa ademin Ali sallallahu alaihi wasalam i cili kur ekzistonte në djat, krijën boshtësh, kur ekzistonte në 9 maj, krijën çantë dhe kur u pit kur e piti Xibrina së sahtu vepran Sakurë shiqon në të gjatë isha ato të cilat fitojnë xhenetin nga bitë e tij dhe bushqyesh që i vjen mirë. Kur e them në të më qen se sheh ata të cilat fitojnë xhenamin, inna xhenam, e ata prapë seprapë janë bitë e ademit dhe i vjen kesh për bitë ti. e tij. Në qieullin në qieullin e ditë të ndershëm vlezor pa Isa'in alayhi salatu wassalam për të cilin te krishterët thonë që e kanë bitur e Allahu jellë shano e vërtet e vërteton të kundërtën ku thot uamagale bule u ma salibu asu që kanë vrar as nuk e kanë kriju pa at allah u e kanë ngrit u shubbeha ilay atina ju ka përngjaj ju ka përngjaj kisha ayu është at që kan, e kanë e kanë vrar ju ka përngjaj dikush tjetër e at allah e kanë ngrit në qieullin e dit gjendet dhe do të vjen si shenj prej shenjave kıyametit në këtë votë Në qjellën e tretë pa Josufin, Yusufin alayhiselam, të cilin Allahu ja kishton pas bukurisë më të madhe. Në qjellën e katërt pa Idrisin alayhiselam, të cilin Allahu e ngriti në qiell dhe atje në qiell ja ka marrë shpirtin. Në qjellën e 5 pa Harunin alayhiselam, vëllain e Musait alayhiselam dhe ndimsin e Musait alayhiselam, i cili u dërguat te bin Israilit. Në kjellin e gjash pa po Musajnë, a.s. dhe me këtë bisedoj një bised të madhe dhe disa her bisedoj dhe ribisedoj për ulljen e namazëve prej 50 në 5 namazëve. Në kjellin e, e shtatë pa po të mbështetur të këbetul me mu qabja e me legve pa po Ibrahimin a.s. dhe ajna bor i selam që të themi sa më shumë subahenallah. Elhamdulillah, Allahu, përprat, bëjmë dhikër. Por osin nga Ibrahimi, alejsan, prej kjellit 7. Dhe atje pa me, bejtul me murin, në cilin hinin 70.000 me lek, dhe nuk ju bin të rastje, dhe njerë të hin, derin ditën e gjikimit. Sa shume madhrejnë, Allahun, gjeleshanu. Dhe, baras pesh, apo paralellën, me qabën në tok, është qabja me lekve, cila ka emnin, bejtul me mur. Për nga mer bisedoj shkoj deri sa me Allahun ndonë të vetëm përdja dhe pa gjithë atë, atë dritën madhështore në urinë Allahut që lësha në hun dhe atje Allahut e obligoj me 50 namaze dhe jasë briti në 5 namaze ndërse në lehun ma fuzë shënaj 50 ajë cili falën 5 namaze i logaritët që i ka falë 50 namaze nga atje ju dha dhurat pra namazi ju dha tre ajete të surës bekare, të cilë të njojmë ne amenë në rësullin, dhe ju dha si përgëzim se do të një falë, Allahu Gjelesha në metin e ti, besimtarët e ti. Ndërshën vlizë, për nga meri alis salatu o salam, halapa mu e bo miraj, nga një miraj, do me thunë, grikje lartë, për nga meri alis salam, në mes gjithë dhe laksa, dull dul imam i gjithë për nga mberre, dhe ia fal i ia ia fal ja, i namazin dhe mori besën apo besimin në gjithë ata të pejgamberëve se kjo është bula e pejgamberit e Allahu para prakisht në Kur'an i ka treguar pejgamberin Ali selam dhe ka thonë dhe ti Muhammed pyeti të dërguarit të cilët janë dërguar para teje dhe thot pejgamberi asome kam ditur që Allahu në këtë botë do të më mundsojë mua që të takoj pejgamberët që kanë qenë para meje dhe Bikrish në uthimi në Isras në mes gjithi lakësaj ka taku gjithë pegamerët dhe ka dal imam i tire dhe ka marrë besën që ajo është pegamerë i fundë. Të ndërshëm dhezër, kaqë do me thonë ishte përsa i përket Isras në Grikis dhe mirajit në Grikis pegamerit a lejë salatu a salam dhe më gjësishtë thamë dhe të folim në namazin pas namazit a akshomit E tash në pikat shkurta dhe të shojmë na himë në muajnë shabanë të ndershën dhezër si që tash me një zetinë. E për nga meri sallallahu alihi vësallam ka thonë asht, ajo është muajnë mes reqebit dhe Ramazanit që njërëzit e harojnë, ndërsa në të ngriten veprat të këzoti i bolbe. Dhe këtë hadithë të transmiton të tirmidhiju. Pejgamberi Ali sallatu ve selam në Shaban e shtonte në muajin Shaban e shtonte ibadetin, agjërimin dhe përgatitjen shpirtërore për Ramazan. Saqë në një hadith të cilën e transmeton Ajsha radhiyallahu anha, e cila thotë nuk e kam parë pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi ve selam duke agjëruar komplet muajin veçse muajin Ramazan dhe nuk e kam pa të agjerën më shumë, uh, se, sa, më shumë se sa në muaj në Shaban, përvesh Ramazani. Pra muaj në Shaban ka agjeruar më shumë se në në muaj në tjërë, dhe është logaritur muaj në Shaban si muaj i pengamerit al-Islam ku thuhet, e rejëbu shëherullah o Shabanu, shëheri, ka thunë pengamerit al-Islam, Ora Ramadani, shheri o mëtë, ve Ramazani muaj i ummetit tim. Pra me pak fjalë, Shaban i është muaji pastrimit të zemrës, muaji përmirësimit të namazit, muaji pajtimit mes njerëzve, muaji përgatitjes për Ramazan. E mesazhi për ne ve mesazhet rrumbullakësuese për ne. Është. Israja dhe mirazhi na mësojnë se Allah është i fuqishëm me çdo gjë. Pas vështirësive vjen lehtësimi. Namazi është lidhja jonë me qiejllin, besimi i sinqertë e larson njeriu. Shabani na mëson se kush përgatitet herët fiton shumë. Zemra duhet pastruar para Ramadanit. Allahu shikon veprat dhe në jetët tona. Në fund i lutemi Allahut çelëshanu. Allahu in na bëj për atyre që marrën sin nga Israja dhe Iran. Allahu in na bëj namazin drit për zemrat tona. Allohim në e bënë muajnë Shaban dhe në beko në muajnë Shaban dhe në mundso të ari muajnë Ramazan. Allohim në i fal më katët, në i pasro zemrë dhe në afarco besimin. Allohim dimoj vlezri tanë kudo që janë të shtipur. Allohim pashkoj zemrë ato në të vartet dhe në të voshmeri. Zotë i një i dashur, i lutëmi madhëristën dhe mos në sprova me sprova që së mund të përbalojme. Për sprova që në ebë në ebë durimë. Ma antodorimit nga mund sa qanaicimin tonte të arrijm dhe mëmshirën tonte në xhenetet e tua o timja Rabbel Alamin. Zoti i i dashur Shëraj të smurit tonë, Zotin i dashur më shirej të vdekurit tonë, Zotin i dashur uzoje në islam rinin tonë dhe fërcoje në ta, Zotin i dashur edukojfmi tonë në edukatën frimen në islamet, Zotin na mund së kur të dalim nga kjo botë të dalim e fjallën La ilahi la Allah, Muhammedur Rasulullah. اقولي كولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم الا انه احسن الكلام وبلغ النظام كلام الله ملك القوي العزيز العظيم كما قال الله تبارك وتعالى في اشرف الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله لله بارك الله الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر إباد الله اتكوا الله تعالى فيما أمر وأمتهوا أما عنكناها وزجر وأخرجوا هب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وأعلموا أن الله تعالى أمركم بعمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أعملوا علي صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما